Kotzak bezekretia badu. Bekusenia. Ozan zerki egin behar ez biztan da, eh? bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara izi. Zinema! Zinema! Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez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 Zandangoak edo mutxikoak, mazurka edo bujerekin nastuz, urteag dira, patxi perezek herriko plazak dantzan jartzen dituela. Eta orain, dantzapiko kontzertuarekin ogei urte betetzen dituelarik, diska berri bat, du plazaratuko mendik gutxira, agorrila disketxearekin. Eta horrez gain, Diskaren aurkezteko ere, danzapiko kontzeptuaren ogei urten karietara, hainbat itzordu, proposatzen dizkigute, horien artean, lehena, basuzarrein izanen duguna, martxoaren amarrean, eta arrango itzen duena, egun berean atxaldeko segetatik landa ikastaldi, eta mintzaldiak izango diratarteko, eta hartara hartarabak guk gaur setasun zumbaitzu bilduko ditugu, ba Patxi Perez Maixuarekin mintzatzeko aukera izan baitugu eta ala ba berekin izandako elkarrizketaren pasartezun baitzuntzutea proposatzen dizuegu jakinik ba, ondoko hasteko kantuzkanto emankizunean izango dela protagonista dela ba, orduan intzunaldi izango duze elkarrizketa osoki Ba, hamasei pieza zosaturiko diskaren inguruan bai eta antolatu dudituen itzorden inguruan mintzatuko da, patxi perezekin eta berau kontatu dugu, astapen batean, zer ibilbidea eman du? Be, largoi eta marretan pasa, be, ezagutu dut folkmondua Europan, jendeak ezagutzen zituzten errikoi dantzak. Edo zoin tokietik batzuek eraten zuten a, ni bakarrik balkaniko dantzak, Milanon, italien, honik maite ditut bretainako dantzak, edo besteak eskotiakak, eta eskualdantzak ziren ere, eta pentsatu dut, dantzak ekartzen ahalko ginuela, janarazteko, momentu horretan konturatuniz fandangoa ere, nondik etortzen zela, eta justu momentu horretan, uh, mutxikoak plazetan, iparalin gehiota gehiago, baziela, publikoa, esten zen, uh, plazetan dantzan, Hor duan, hasi e gira, hor duan erretik pasa, Tapia Tarituriarekin lehenidu aktuazioa haste bat leheno joaten ginen gazter erakasteko. Ez nuela kotzpentsatzen gauarekin bakarrik posiblezela, hor duan, bi gaua estabaten zako. Eta hasi gira araban eta Aia San Pedro, nahuzuan, hasi naiz izag, egualdea ezagutzea. Eta horra, eta gero zabaldu da denetarik. Egoaldean hainitz, ni nirentzako ere ipagaldetik etogea, argitua izaniz, kale gira. baitzen, baina ikusi dudalarik plazetan, trikitilariak eta eskuz-eskuz jendeak. Kale gira ari, uleratu dut bai, ador ziela dantzatzeko, baina netzakiten, zer. Egiternol zela. Mm -hmm. Guri arbasuak, guri burasuek batzuten, batzuten izenak. Tango, paso doble, mericana edo valsa edo eta rock and roll etori saigu. Eta pizkanaka pizkanaka ez da izenik dantzetan edo eta hori falta zen plazetan. Pentsatzen dut orain. Ha? Orduan hartu du dantzabat an an an an. Eta da Eta emaitza mugari gabeko dantza ezberdin ez usaturiko oran abada. Ba, ezoinuetan ba, e, ere e, ez tira emengoak, zoinua gitarra edo esku zoinua egun batez. Eto gero zerbait egiten dugu ekin. Ezberdina triki bakarrik euskal egian, bat dira, formula hori. Baina badakigu italiarek ekarri zutela trainak eta edo mendietan arbolak mozten ari ekarri dute ordoan. Dantzarako, nik eraten noen duela goi urte, orain proposatzen digute bakarrik makarena, zokadentz, lambada, danz de kanar, holako <gülüyor> dantzak sistemoak, telebistako sistemoak. Baina kontunatu niz, basela baseriko dantzak edo gizu bizpailu generazionea edo laubos zerbait zuten. Eraikitzeko dantzau. Mm -hmm. Eta bai ozuela, eroman, eta bizi dantzarekin dizka bat. Ba ezagutuko dugu, deskubrituko dugu, plazaratu berri duzuen diska edo plazaratzeko dantzareten dizka, gorrila dizketxarekin, ba, aterako na? baita. Bat, Batxi eta kompainian goiburuarekin zuen lana dantza dantzapiko hogei urte, leloarekin ere. Eta bertan sartu dituzun kantu guztiak, zer Atzerri... ah, han... so. oinarria duten kantu edo piza horiek eh, ortuizki gu. Dantzak hartu ditugu eta musikak hartu ditugu eredenetarik eta ezkotisentzako gure gure lehenkusiak uh, gaskoindaan landesetan ebehar esan mutiko bi mutiko osmatu zuten ezkotisedak bat gaskoinez, eta pentsatu dugu zenako beste, fe, itzuliz euskaraz, ez, kantatzen dugu, gaskoinez, baina nire, oksitaniako beste dantza bat, sustraiarekin ezagutu genuen aranoiek, leh baled oksitan ditali, mm -hmm. eta kurenta, eta an. tekstu bat euskaraz, baina hango dantza, eta tekstua erraten duena, galube edo txistu familia berdina, malta kurutzea edo gure lauburoa, ha, kusiagire. Desverdinisan bainan beti biotsen hal Maltaburu la buruetan sinesten dugu Desverdinisan bainan beti biotsen Maltaburu la buruetan dugu Desverdinisan bainan beti biotsen agaur Patxi Perezekin mintzatzen ari gara Pantsi eta konpainiak eh, diska bat plazaratzen baitu Gorrila disketxarekin hogei eh, urte betetzen eh, dituela eta konpainiak. Ba alako itzordu bereziak antolatu ditu, e, kasik probintzia guztietan, itzordu bana izango dute eta batxe, aibatuko ditugu itzorduak ez da, e, lehena bai. amarrian baitu zuen, martxuaren amarrian basu sarrin. Ba enetxe askan, hori da basu eta jangoitzen itzen, enetxean, burasunetxean, metro jango plazatik eta basu sarriko plazatik, hor uh -huh. doan bi erretan elgarrekin lapordi lapor dako bain. Lapurdi, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba eta Bizkaia haukituko dituz Euskal Herrian. Ondoko astiburuan uakten Nafarroan eta Biagamunean horiretan. Uh -huh. Eta ondoko astiburua Araba Amurion... Uh eta Bizkaian ortoean ginen dugu eta ondoko haste burua Diskaren aurkezpena aurkezpen izanen da, baina aratago ere bazoazte ikastaldiak eta mintzaldiak ere antolatu baitituz egun horietareko? Bai, ba, beditik pedago nizni eta nahi dut erran, Bada, nundik, gero iduritzen zaute egiten halko dugu edo zon jauzak. Mm -hmm. Gero libre gaudi, orto nahi nuke berritzeran diander nundik hartu ditut don zauiek eta... Ikerlariek zer erraten duten, nundik etortzen diren, zein epoka, eta hori. Horto, nintzaldia ni, egine, eginen dut, baina egiazko historioa eta nere historioa. Nundik hartu dutan eta nola aldatu da, diadanik Euskal Herrian. Mm -hmm. Geru ikastalia komitatu ditut, Oksitaniatik, Bordeletik, Mazurka erakasteko, Frantziaren erditik, Bernard Kokle Festival ondibaten, Nausiak. La Burre erakasteko, eta Italitik, Daniela Mandril. Nerentzako pausa izanen da, eta han eskaldunek ikusiko dute egiazko akzentua. Zenta nik erakasten dut aldarik, naiz, haiz, nirengoan iz. batzu, pentsatzen dut eta rapatzeko dantzak, behinan, <laughs> akzentua, izkuntzetan bezala. Eh? Oui. Orduan, han jendeak ukanen dute egiazkoak. Mm -hmm. mm -hmm. Gabadú, bilu, urunlu, alta Eta ez ditugu aurkeztu geinen e, konpainean musikari ezberdinak. Ez, e, bai, badituzu, onduan. Bai, bai konpainia deitzen dira zenta um, dut musikalariak beste taldeekin jotzen. Eztu nai nagusi bat izan laulangileekin ondoan um, jimik, jotzendu uh, helarik uh, sabaltsekin, ebe ez talibro baina baina besten horbait hori uh, egiteko mm -hmm. aria barakigunun den edo bihotza, baina han lau gehiinak, hori dira nire dreamtima bai. nire usaiako musikalariako egin dira bai. Eta diskan uh, izan, ondoan izan dituzunak aipatuko dizkibuzuz, zintzik dira? Jimmy Arabit bai, perkizonean uh, eskusoinua inua pampi gerrak, sarataka Pat tete vide uh, eta uh, Mikel Pérez harabita uh, uh, a pala eta uh -huh. bajotontza beste eta sta bibolina altoa baita <laughs> eta gomida tubat bain ah, maixin mahi bidax uh -huh. flautarekin flauta Eta orain ez dizu galdetu binen, diska, eh, agorrila disketxarekin atera duzuelarik helarik eh, noiz eh, eskuratu alizango dugu, diote, dendetan izango da? Mahtsuaren amekatik. Amekatik aurrera? <risa> bai, ba bai. Uh -huh. ba bai, bai, lehen egunarako gurentzako da. Gero guri kutsa txikea behizu ba traguak hartzeko, o beto guri erosi, Bainan saltegi uh, txikietan ere baiodu <laughs> Egoztea piskat. Kari piskat kariago Bainan uh, bizi beharko dire Eta eskartu beharko du eta gorila diskaetxean Ez azpidu sorti garrena zedeak eide Berarekin e, e, Egin ditut dut eta batzuek erraten autate bakarrik egiten aldu gula Oain, Zede bat uh, eta saldu gure aldetik Beharrik gorilaren diskaetxean bada Eke ejanzigten duela ez aspaldi arkiboak bat dituztela eta utzi dute doainnik askalgiiko arxiboetan eta ordoan gogila diska etxean du bizitza eta uzten dugu be lana. Mm -hmm. em, orain arteko diska guztiak eh, kontutan hartuta er rannduzu zazpi bai. diska atera dituz bai, bai, bai, bai. Eta zergatik diska ateratzen duzu, eh? Ola, eskarri bat izateko? Ez, publikoak egaldetzen digutelako. Uh -huh. Hori, diendek nahi dute etxean uh, musikak. Orduan duan, izan da patxita bat biru, izan da patxita kompania, musikalari dezberdinekin, stilo, akzentu dezberdinekin, hor duan, jautziak uh, mutxikoetan, irualdiz mutxikoak grabatu ditut. Baina nentzuten dudalarik nere botza eta nere manera ere duela emisortzi urte eta huain nola urratxak erraten dituan ez da bat eberdina. Hor bai, zedeak diendek, galetzen digute beti, beti, beti. <tipen> Mapachi ba, Perezena Adirazpinekin gara, em dantza piko hogei urte leloarekin beraz disezka hemen digutira plazaratuko da Agorrila disketxearekin eta aipatzekoa da doinuetan mintxoriak, bat biru, sustraia, chakun, sorotanbele edota zapozein bezalako taldeen em, ba musiketan oinarrituriko lan horiek aurkituta al izango dituzuela ere. Ba errandakoa Patxi Perezekin na izandako elkarrezketa auuki, ondoko astean, entzuna izango duzue martxoaren behatzia nain zu zen ostirarekin kantuz kantenen Alea. Banserki lan batetas interesatuko gara orain, le petit théâtre de bere azken lana oholtzaratuko baitu Bayonan, Bayonako antzokian gaur eta bihar. Boxon jusqu'à n'en lana dute, ez geinekoa zuzen ere. Frantxese zantzestuko duten behatzi aktore ikusieiko ditugu taula gainan honetan, bakoitzak ditugun eguneroko borroka kargeitan emango dituelarik. Baztefan Jubertik idatzi duelarik obra hau, honen inguruko setasun zonbaitzu bilduko ditugu gaur, Ba, Kati Bizkai, edapenaz eta mediazioa zarduratzen den lagunarekin, mintzatu baita Marga Fugesti lankidea, eta Kati Bizkaik kontatu digu, lehenik eta behin zertaz, mintzatzen diren, azken lanuntan. Gai nagusia da onartesina onartzea, bai lanean, familian, ala holako egoeraitan, hori tratatzen du nagusikik. Nako bada boxeoaren iruditi hori azkenan bojoka bat da. biziuko bojoka egunerokoa. Bai bojokaen metaforoare uh, uh, bada eta ikusten da ere mugimenduetan hojan uh, inguruan lan egin dute, eta esenografian ere ikusten al da hinnga uh, ikusten da eta hojan inguruan lan egin dute uh, on artetezin hojan uh, onartzeko... Uh, Puoa markatzekotan ez dela jandute, dute jenda da agian esna gainan gejatzen dena zateratzen horurtik. Bai agian hori da ideia egitmoan agir da bojokaran egitmoa eta hori publikoari sentiitu nahi duugu eta egoeraetan ere sentituko da gaida esperdinetan. E, nola idatza izan da, hori guzezkin nola lan ekin duten azkenen aktoreak azken bidu iruzteetan. Um, autore batekin nahen egin dute Stefan Joberti. Uh, berak uh, sinazastadegussiarekin lan egin du, tematika hojan inguruan... Uh, Ego naldietan, uh, elgarrekin lan egindute, egoera batzu proposatu ditu, eta improvisaketak egindituzte hogean uh, inguruan, eta gero uh, joan dinak egindituzte, bergitz idatzi ditu eta uh, alla, idatzi duenan ere, egitmo berezibat badu, egoera biziki laburak dira eta uh, uh, eskatzen du ere egitmo hori lan txabaita zaraba haun bezala ko aidatzia da eta hitmoan chanitsan. Ba un artezina nola onartu dezakegun galdera horri erantzuna em, aurkitzeko asmoz taularatua izan den Le Petit Dupen de Pen, azken lana beraz gaur ikusi a izango duzuen gogoan hartu Baionako antzokian gaueko 830 terdietan, eta biharre. Ordu bere hartzeak 25 eurotan direlarik eh, salgai, baiakin eh, setasunak nahi badituzue onako webgunera ere jo dezakezuela. vbikoitzeraldiz.senacional.frrra. Ba, arte, iritsi gara gaurkoan entzule. Hauze izan da gaurkoak emanduen guzia, eta neraldetik, ba, bihar arte esaten dizuet, izan ongi, haio. Zutte ikasik, deus ezagipte. Neskarik baldagom, espaldik horik. Neskarik baldagom, zakabu. Hora juan diraba, eskontzera haka xo Zute ikasi, duz ez dakiten tanteo ez dakiten lago Spal di cori I son i palago Soldadu a este me su te cashi Deu sta rite su te Solauar non mira Non aver gira Solauar non mira Aspaldi cu ha Solauar non mira Lu pe hanetzanikan Tu sunti cachi Io E casi dan te saci de Y yo vi a que no dirán a palicoa Lo nego danz begidan Estu u ikasi Deus sta kibo Estu ikasi Deus sta kibo Estu ikasi See you.